Вакер ще ближче підійшов до Блада, коли вони крокували вздовж пристані, і заговорив ще таємничше. Його вицвілі блакитні очі запобігливо заглядали в розумне, насмішкове обличчя супутника, який був на голову вищий за нього. Хіба я не бачу, з якою тугою ви дивитеся на море? І яка думка світиться у ваших очах? Хіба я не знаю, про що ви тоді думаєте? «Коли б вам пощастило втекти з цього пекельного рабства, то на волі ви могли б із і користю для себе віддатися професії, прикрасою якою ви є. Світ великий! Крім Англії є ще багато країн, де людину ваших здібностей приймуть з дорогою душею. Крім англійських колоній є ще багато інших!» Тут голос Вакера зазвучав ще тихіше – Поки остаточно не перейшов на ледве чутний шепіт, хоч поблизу нікого не було. Звідси зовсім недалеко до голландської колонії Кюрасао. В цю пору року туди без будь-якої небезпеки можна дістатись на легкому човні. А Кюрасао був би перекидним містком до великого світу, який відкривається перед вами. «Після втечі з рабства!» Пакер замовк. Він аж зблід і трохи задихався, але не зводив своїх бляклих очей з обличчя свого спокійного супутника. Отже. сказав він, помовчавши якусь хвилину. «Що ви на це скажете?» Проте Блад відповів не зразу. Збентежений несподіваною пропозицією, він намагався опанувати свої почуття, щоб обміркувати її, і почав він з того, чим інші, можливо, закінчили б. У мене немає грошей, а для цього потрібна красненька сума. Хіба я не сказав, що хочу бути вашим другом. Чому? запитав Пітер Блад прямо. Та він уже не слухав, що говорив вакеру у відповідь. Поки той божився, що його серце обливається кров'ю за свого колегу, який знемагає в рабстві і позбавлений тих благ, які міг би легко мати завдяки своїй обдарованості, Пітер Блад зразу збагнув справжню причину такої гуманності. Вакер і його колега бажали спекатись того, хто ніс їм розорення. Блад ніколи не зволікав, приймаючи рішення. «Там, де інші ледве повзли...» Він йшов швидко і впевнено. Отже, думка про втечу, яка досі ніколи не з'являлася в його голові і яку вперше подав зараз вакер, негайно почала набирати конкретних форм. «Розумію, розумію», – сказав він, удаючи, що вірить у щирість вакера. «Це дуже благородно, з вашого боку. Справді, по-братньому, як і належить людям медицини». «У подібному випадку я зробив би так само». Отже, ви згодні?» «Згоден?» – сміхнувся Блад. ну якщо мене спіймають і привезуть назад, то мені висмалять на лобі тавро на все життя». «А все ж варто ризикнути?» – голос спокусника затремтів ще дужче. «Угу, звичайно», – погодився Блад. Але однієї сміливості для цього замало. Потрібні гроші? За шлюбку, напевно, треба заплатити не менше двадцяти фунтів стерлінгів. Гроші будуть. Це буде позичка, яку ви повернете нам, ну, повернете мені, мені, коли зможете. Те зрадницьке нам так хутко виправлене. Підтвердило здогад влада, що другий бріджтаунський лікар теж замішаний в цій справі.